Alhamdulillahi rabbil alemin Salatu wassalamu ala rasul allah Muhammedin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yom al din. Allahu Janal wal falenderojm dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Ndërsa ne vazhdojmë sonte me lein Allahu xhelalu ala me rrëfimin e radës nga rrëfimet e Kuranit, nga rrëfimet që Zoti xhelalu ala i ka përzgjedhur nga historia e njerëzimit dhe na i ka përmbledhur në librin e Tij i fsnik në Kuran. Në takimet e kaluara të ndërua Allahu zëkimin fal për Lukmanin dhe të birën e tij dhe këshilla e porosit që ky burr i madh i devotshëm ky njeri i mirë ia ja përcjelli birit të tij. E që pasaj këto porosi Zoti xhallahu ala u dha ka karakter ne përherëshmërisë që të mbeten vazhdimisht të lexuara, të shpjeguara dhe porositë të përcjellura në mes në njerëve dhe në të njerëve deri në ditën e gjykimit. Tek i them se padyshim se procesi edukimit të fëmijëve është një proces i gjatë, i vështirë, nuk është i lehtë dhe pa dujshim se ajo që është trajtuar në surën Lukman konsiderohet bazë dhe themel i rëndësishëm për të ndërtuar një individ shëndosh duke filluar nga prindi pas ta i këfmiu e kështë mëra diri në shoqeri Sonte Melenë Allah Gjalleware do të kallëjmë një të regim tjetër që nuk ka ndërlidhje tematike spaku me Lukmanin mirë po është një nga rëfimet të jetë interesante të rëndësishme, pa dushim se është i këtilë se është në Koran, por që nuk është rejtuar shpesh dhe nuk kemi pasurazit që të mireme me këtë nëgjarje më heret. Fjallë është për një tërgim të për mëndën të në nësurën El Maida, respektivisht në fund të surës El Maida dhe në amën të këti rëfime dhe kësure ka marë amën El Maida. Fjallë është për Isaun a.s. dhe ha pasuës së tij, përkraste ti, të tij, të cilët kërkuan nga Isa u alisem një kërkesë që Zoti xhallahu ala t'u asbrat një sofër të mbushur me begati dhe mirësi, e që ata pastaj do të thotë të hanë për soi dhe arsye tiro që ata i përmendën. Ky rrëfim është i përmendur në Sunel Maida dhe të ndërlozor si pas asaj që ulemate kanë përmend, djetarët e kanë cikur, është hera e parë që Kurani e prezentan këtë rëfim. Nuk është i përmendur asë në Tevrat, asë në Injil, edhe pse bëhet fjalë për isa unë e lëson. Normalishtë në Injil, se në Tevrat, nuk ka pas mundësi, por nuk është i përmendur, dhe të dh tëtë në verëzion e ri, ku është bashku Tevrat e dhe Injil, në në një liber. Andaj, që është rëfimë interesantë ka detajet e ti që do të mundohem i sonë të inshëllë disa për të tërën me ishtjeloh Zotë i Gjelle Waala në sunë në lmajde thot o idhë au hajtu ilë lë havarijina në aminu bi wa bi rasuli kalu aminna wa shhët bi enëna muslimun kujtati o muhammad kur Zotë i Gjelle Waala i udhëzaj havarijinët Dhe u tha Besonin e mua dhe në të dërguarin tim Kalu ata u përgjegjen duke thënë ne kemi besuar Andaj bëvë dëshmitar o pegamberi zotit se na jemi musliman Idhë kallë lë havarijune ja isa bënë mërjem Kur thanë havarinët o isa i biri mërjemës Halje stëti o rabbuke an yunzila alaina ma'idatan min as-sama' aqa all yastati'u po përkthej vetëm për tim thlir pastaj e komentoj ngasë është më rëndësish komenti mos të mbetet te përkthimi a është ti o rabbuka a është e mundshme që zoti të na zbratë një sofër nga qielli qala takulla in kuntum mu'minin isa alayhi as-salam tha keni frikë zotin Në çoh fsiri besimtar. Qalu norid an naakul minha wa tthma an qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna aleha min ash-shahidin. Arsya pse po e kërkojmë këtë sufër është që sofër është të ham për Isai, të qetësohemi dhe të bindhemi plotësisht se ti e ke folt vërtetën. Dhe gjithashtu ti jemi dëshmitar Të kësojnë gjare të madhë dhe kësojnë mërikullije për gjënëra të që vinë më bon Kala Isa ibnë mërjem Tha Isa u biri mërjemës Allahumë rabbena enzil alejna ma idetën min e sema O zotë jonë në azbret një sofën nga qëlli Të kunu lëna idën li awalina u akhirina u ajetën minkë që tjetë një dit feste për neve dhe ata që vinë pas neve, dhe tjetë një argument për i teja, vërzuk na uënd të kajru rrazikin, dhe na furnizon nga mirësit e tua nga se ti e furnizuasi dhe dhuruasi më i mirë. Kalë Allah, tha zoti inni mune zilu ha alejkum, unë do të vazbras atë gjithësëse, si. femenjek furba dhu minkum, por kush më hënd pas kësaj, fë inni u adhibuhu adhaben, ka me e dënu me një dënim, la u adhibuhu ahadën më nële alemin, ka me e dënu një dënim që nuk ka me përjetua dënim asë kush për njerëzve. Ka që është rëfimi, dhe këtu përfundan transmitimi kur anor, i kësa injarja, edhëpse disa jetë në vazhdim, enda vazhdim të flasën për Isaun a.s. a.s. Mil po, po mjafton me letëzim të ajeteve Për rëfimin pastaj edhe komenti Ka me naqute të rrimeshte dhe në ajetit më tutja Për spaku Të marë një prezendim të përgjithshum Rath këti rëfimi Të enderuadhe zë vëzër Kërëfim është përmand në sun El Maida Dhe nuk është përmandur asë kun tjetër në Koran Nuk është folë për këtë rëfim Në asë në sunet Koran Për është në sun El Maida Dhe Po u apërmendi një regull të zakon shumë që ka përja shtime Një regull kur anor që ka përja shtime Por zakonisht është kështu që shko me apërmen Zakonisht Zotë Gjellewala kur dënë me apërmen dhe një rëfim Dhe aj rëfim nuk përmen askun tjetër Atër zakonisht ajo surja e men emnat i rëfimi Për shembul surja Ali Imran All Imran është për Mamin, vetëm në All Imran. Andaj kam marrën All Imran. Surja Al Baqara. Tregimi i Bakarës i Lupos është për Mamin vetëm në Bakara. E kam marrën në Al Baqara. Surja e Yusuf. Apo është për Mamin rrëfimin e Yusuf vetëm këtë sura. Sura rëfimin, në këtë surë. Andaj ja sura Al Maida gjithashtu është kështu. Për të zotë gje lewala për zgjedh rrëfimin dhaj për zgjedh në këtë surë kam mekon dhaj sura Maram në ti rrëfimin. Dhe kjo nuk është e rastishme kjo nuk është rastëshme. Ë ndaj çdo sure që ka kokë lë rrefimesh dhe që në bazë të atij rrefimi është marrë emërtimi i surrës, realisht tematikat e shtjelluara brenda asaj sure kanë lidhje të madhe me emrin dhe me ngjarjen. Për me kuptuar drejt pastaj zhvillimin që bëhet brenda asaj asaj sure. Dhe kjo sure është sure e Medinis, si baz koncenzues të ulëmorëve kazdhit në Medinë dhe është nga suret e fundit që i ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wasallam. Madje në kërcur është ajeti i fundit që i ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wasallam në Arafah. Narafat Arafa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Sot u aplocova juve fenë juaj dhe përmbusha begatin tim ndaj juve dhe jam i kënaqur që, që Islamit e të feja e juaj Kjojajat Pa dyshim se Të ndë, ndërhozër Vlerën e këta jetin Ndështa E kanë ditë shumë më mirë Ata që nuk kanë qenë musliman Se shumë prej muslimanve Andaj ka arë një prej Jahudive të omeri Radjallahu të alan dhe i ka thonë Ju musliman e keni një ajat në Koran Të kishmeqin Aj ajat në librin ton ditën e zbritjes së Këtyajti që kemi aspall fest. Sepse kjo është do të thot një pergazim si haric i madh se me Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem është përmbyll shpalla e Zotit. E Omeri tha, "Cili është ayat?" Tha ayeti i tretë i surës Al-Maida, "Sodwa plocova ju e fen tuaj." Atë tha Omeri radiallahu ta'alanu, "Wallahi a di kur ka zbrit dhe a di vazhdojnë me e posë ditë madhe. Ka zbitë në Hajjë, ka zbitë në Arafat, në Natën e Bajramit, ande i kena festë shumë matë madhe si që i kështë shpash mështë si dikush me e shpallë festë. Realisht, respekt dhe konsiderat të madhe për këtë ajetë. Dhe kjo surët e ndërru dhe zë fillan një fillim që nuk fillan asë të surën kur anë kështu. Ja o juha që i besuan, ofo bi alukud. O ju që keni besuar, zbatani dhe çoni në vend premtimet e dhëna. Zotimet e dhëna, çoni në vend ndaj Zotit të tjerëve. Andaj shikojmë fillimin ajetin dhe fundin ka bëg lidhshmëri të madhe që kërkon trajtim të posaçëm. Mir, por ne do të kalojmë tek trefimi nga se kjo është tema ju sonta. Zotëj leuallat nderoj të përmend se një grup njerëzish të quajtur Hawarin kërkuan një kërkese nga pejgamberi hynë. Para se të kalitë kërkiesa të flasim pak për këtë emër se so është shumë interesant. Shumë mësht, do thotë, ë, swiduarz për neve. Hawari Havariinë Allah i qyti E në një vanë të të të sërënë në saf Dëtë dë, Allah o gjallë dhe vëra përmen Kërkesin e Isa ota al-Zam duke thënë Mënë ansari ilë Allah Kale lë havariju në nëhnu ansaru Allah Tha Isa a.s. Kush është ajtë që mëndihman në rrugë të zotit Kallën havarë june, këta burra o që unë dhe tha, na jema ata qëtë kena me të një mundë rrugë të Zotit. Qëka e kemi kuptu të ndërdozërdoj? Se e vërteta, shpalli e Zotit, pegambert e Zotit, njerës të mirë, sa do që janë në dë vërtetën, sa do që janë, do të tëtë në rrugën e drejtë, kanë në ujë për përkrahës, dhe nuk ka mundësi të shtyët e vërteta Dhe nuk ka mundësi të triumfon i miri nësës ka përkrahës. Përndaj, Isa Arisomishte, i përkrarë me shumë rekulli. Nga atumë rekulli ishte, në gjallë të të vdekurin, përmëndajë, në gjallë të të vdekurin me lene Allah Gjellewala, shërante të smurit, malin nga smundjet, vdekje prurse, i shërante, me prekje, bëndë të të verberin me pa, me lene Allah Gjellewala. Formante nga balta zogun E hodhëtën air dhe flitorante Kthejhe në zog të gjall Që mrekullion më mëhnice Me gjitha këtu mrekulli thamen Ansari il Allah Tha kush është aqe mëndimën të këzotit që levala Nga si mbi gjitha Faktori njëri është ma i rëndësishme Kër bëjtë fjërë për të vërtetën Gjitha tjera të janë Rëthana plëcuse Andaj fokus i kryesor duhet të jetë të knjeriu, pas taj të këtjerat e që njërë dhe zakurisht habitin mas mjetëve të saktuara, materiale ose të tjera kështu më rad duke mënduar se këto mund të jësillin për krajë dhe fitore dërsa Allah unë atërgën qarta se Isa a.s. me gjithë këto mugjize patë në ujë me thonë me nënsari ila Allah kush është ai që më ndihman të zotë i gjellë dhe gjellali hu e dite që du me thonë të të Në qëfëse havarin thënë nah Nëhënëve ensaru Allah Na jemi ata që këna me të ndihmu të zotë Këta e në havarin përkrahës Njerës të but Njerës të mirë Njerës dhe vëtë shumë Në qëfëse këta ishin E qëka ishin tjerët Nga se së kanë qenë këtë përkrahës të isa o talëse më po Andë e tha Kush mes në këtune njerë që po më kundërshëtan Ma di po më nënqmanë ma dje po më për buzë, ma dje po shpivë për mu, në mesin e këtëre njerëzve, kush është aje që thëtë mire ki, kush që në ta, than këta burra, këta ishtë në pak të nëmruar në gjishta. Andaj, gjithë mund ka qenë kështu, njerë që e përkrajnë të vërtetën, njerë që i përkrajnë të mirët, dhe të tjere që, e luftojnë të vërtetën, e luftojnë të mirët, qësht mbi këto baza zakonisht bët me vëdije por kamun si njëri ju nga njëre pa vëdije në emër të përkrajës e të mirë dhe të vërtetës me qenë e kundëta e kësaj andaj shtrojt pythja ti jeta jote familja jote, pasurja jote autoriteti jote keqka ti ka do në zoti në përkrajë të kujtjen ti përkrajë si kujtje ti ku je i pozënuar. Të gjithë do temin ajna për krasët e fesë islame, Zotë Gjellevala. Edhepse të nërëzësat njerëzit po e keqë përdorin termin e për krasët dhe ndihmes. Disa dhe të të mendojnë se mënyra e vetme për të përkraur fëm është duke i luftuar të pa fëtë duke qenë, dhe tëtë në frantë, dhe kja është kryesoria. Ndërsa Isa Alisam s'pat luft, është i njërë pejgamberi që më pachësor nga pejgambert, para ti ka qenë Isa Alisam. Fjallë të diënë qa është të buhuta, qa është më dhon, e, të mëshirë shme sa që, ralli gjenë ma heret. Andemi me gjithë të thënë menë ensari i lëlla. Nuk kërkaj kush pëjnë i mën me kap shpatën, Por bëhet që ka për një ndimë të një atyre tjetër që është me rëndësishme Sa e që me ndën dikush se këto është fokus i ndimës dhe i përkrahës Andaj Këtë i më prapë në Koran Edhe do njerëz u quajton e nësar Do njerëz u quajton e nësar Kush e në këta? Ata që i ndimuan pejganberit sallallahu a sallam Nësë duna me dit Që është dikush bët përkrahës Nësar, havari që është bëhet dikush i, i, i të vërtetës, i të mirës, që është bëhet? Do të i marë shamë nukëta. Mirë, ensarët ka një varkë cilësish që i lavdrej Zoti me tunë Koranë dhe Pegamberi sallallahu alesallam. Unë du me i përmen tri cilësit e ensarëve që gjithë kush për neve të ndëruar lëz dhe motra duhet me i pasë gjithë më para veti që me shiku se Apo ndihman A të që Zotit ka kërku me ndihman Apo së pëndihman Këtën kriteri kur anore Dhe në s'kena qare pa i mor Shën tjera Me qka i cilësoj Allah o ensart A tha Isa, alisa men ensari il Allah apo? A i qujti pegamber zë më ta shokte me dinzë ensar Apo Dhe në unë ka përpothje epse ka dalim shekullor me s'di pegamberve me, me që thad ka përputhja Allah Gjellera tha, ju hibbu në menhajgjara i lejhim qësia e par e nësarër është dashuria të ndërrua lëzër, nëse dën me ndihmu finë, duhet me i dashtë për krasë të fesë kusht të ndërme qëka të dushë me ndihmu finë por ki urejtje ndaj muslimanëm dhe tjerve teke prishven kushtë nësar me konë, dashnija largimi i përqarjeve, i dalimeve dhe përpjekja maksimale që më spajtimet me i orientu në dretim të dur të cëtë nuk e rezikon unitetin kushtë nësar me konë ju hibune me në hajgjër i lejmë këso Allah ju tha ata i dojnë ata që i nshkuta ata Shqe ka më haqeret të ndërlozër Këta është Pik që ka nëjtë shumë thell me hi Më haqeret A ishin barë për ensarët Po ishin barë Së nëtu që ishin barë Me ardikush peni veni Me familje Me kur gje eq Me jalshur shpin Me jado buken Plësa saj përshka këtune me pëtash me pasë dhe lufta A është barë kja Barë ishte Ishte barë Mirë po kjo barë Si për këthehej Prejë në sarve kashin muajgjerve Na nuk e dim Ti mund shë më ushtirë dhe muna më ushtirë Por ajë që ka gjuku se këta nuk po shtirë nështë A i qedin të më shëftën Allahu tha ju hibune Këta nuk u akalkun dashnin kur Nevoja e muajgjere për ta apën Kur barë si në kona pëtën të iso s'ka nevoj me aqil dherën asë muslimonit, shpijel, të muslimonit, tonë kanë shpijel hamdull namëtën, asë nësha me da kafshatër, ka nevoj me da shtë, me mirë kuptu, me pasme në një mirë ekstumeral si kurse ka në me cikë më të u tjepërën. Para me nda, mu të bo barë. Një avdhet mu të bo barë. A e ki disponimin njëjt se si ditë në pasit më ramëtën? Të edinë amëmën. Në sarët, Nuk kishin marveshje me muhajgjeret So kanë bënajt A kanë pas marveshje? Na pujë pranojmë shpia ato na burra Një gjashtë mujtë dit A ma në isha të ora në edesan një Din e dikur shketin A kishin marveshje? Një ardhën Pa kushta As marveshje As azë Uajlë shumë shtëpit I pretën Krej që ka patën i ndonë për gjyst Të në lozër Paramëndajë Sadi i bën muadhi, nëzori kejtë që ka patë, atërët bankës kam pasë, kejtë pasuin që ka patë e qiti për para, i tha Abduroman i bënaufit, për gjyshtë e kema vëllap e i sodi apëton, qa ka munë kje dhe ti, qitajnë në nësarë, qitajnë ata që janë gaqëm, qështu, apo më udasht me i te i kalu uretjet, me i te i kalu problemet, për një të zotit, një hibunë më në haqëra i lejimë. Se si e dytë e nësarve, të da në është, o ju thiruna ala në fësihim, o le u kene bihim khasasa. Allah u kësë përdojtë, jo ata që e dojnë tjetërin, po ju thiruna ala në fësihim, i jepin për parësi tjetërit, ndajve të atërit, vetës, edhe pse kanëve i prato. Kjo është drejtëja lo me naltë, i thujnë gjuhën bashkore altruizmi, person altruistë që li jepër parësi tjerve, e lëmë vetën kja qapëtën. Kja, qësësia e dy të ndërëzërëzë. Do të tëtë, nuk përkohet me jekë dorë, apo pejë në pasonije pozitë. Kja është fasesetën. A ki mundësi, a ki mundësi. Do të tëtë, të që në rraset saktumë, ku, ku korniza shërjatika lejen, s'pëflasi ashtë a kësaj, e shpesher e lejan kjo korninë sërjatike, që përhirtë mos acarimit të raporteve, përhirtë mos fërkimit që të në bitë zemra e pasme, më dhonë, mire ki, mire ki, a po, mire ki ti, nga se të ndërlozër të parët tanë, sahabe tabinit, a kujtu që që ata, kurs kurs kampos polema gjithë gjithë gjith, kequn pajtuj jo valla adin kur dallimi ata mos pajtimet e tyna i kanë marrë në rrefë na mos pajtimet tona i kena hyp në rrefë çto dallimi veç Sa adi radiyallahu anhu Sa'd ibn Waqqas ka pas problem me Khalid ibn Walidit dyt Problema është kërë dëtëzatetën. Sadi, Halidi djetë mu, kam postë fërkim me zveti. Dhe një njeri ka shku të ek Sadi radiallahu talonu. Edhe ka dosh me e fitu lojalitetin e Sadi. Shans e madhe. Allah e Halidi së ta din të kimetin aftët. A që është din me në ardhë. Tani me keqpërdur mos pajtimin, me fut, nëzitje Edhe filloj me, me ngacmu Saadin për bëllë khali A këshin problem? Qëfar tha Saadi i bënë me kasi? Që të e në nësard Saadi i nësar ashtë, zëtënje i nësar vështë Saadi sa është me keli për të mund po ka shku, ka shku në meke ku i ka mërë të mësimë Said ibn al-Qasi, eda ishte ansar, përgjithësisht, sa dhe majitja e ansar për ansarëve. I tha Said ibn al-Qasi aty njerit, tha: "Ma! Nal! Stop! Asni fjalmë." Tha inna alladhi baynana lam yabluq dinana. Ajo tha që është mes neve, se kam ri fen hala, ka dal ti të të fye ke na chua më kur nd të fye bashkëm na. Ja, ja. se tash nëse më nguc imanin ten përbollot ten me përgoju, me mënu keq ma më këngus dinin e se tash duhet me feme, me rëzua a me din, ja. ka mri tete, tete dunjoja ka mri ka mri të i nati jem, ma këngus i natin ma këngus nefsin, këto i rahatojmë na a ma lën një bluk dinin a. sot fat kecësht shumë përlend muslimanve Apo? me i herë ka lën të dinin ka përlend personal Ka problem kur ti çfarë bëlim? Mos përmjetime të caktuara, inate gjeolojike të caktuara, edhe më herë ja ja petkën e dinit aftën. Petkën e fest që këymë koni i vërteti, ai më koni i gabuar. Ky i udhzuari, ai i devijuari ekse me rrapën. Kështu encarloku se ka. Kështu ndimtarë të fest se kanë, kështu havariën se kanë. Edhe e tretë të ndërlozor. Se ky sot dert për encarlët, po duhet më përmanse, u përman kële havariën. Andaj E treta që është e nësarve të ndërëz është Sakrifisa Nësë me ndoni se kam pas kalajta këtë pun Sadi bën rëbija Radiallahu ta'ala nuk ka qenë zotënje e nësarve Njëri pari e nësarve o kon është plagos rënd në beten e uhudit E ka dërgu pegamberi sallallahu sallem Sa më kujtohet e nësë i bëni mali ka për dikën të të të pjashabdhe, me e pa po që i ka punët, ku ashtë mas betejes? Edhe e ka gjithë në frimën e fundit, e ka gjithë duke thonë shpirt, në fund, një plago së rëndë në hod. Dhe e ka thonë, në ka që pejgamberi sallallahu alai sallam, me të që selam, me që që ka i ki punët, ku je? Tha i bëndë selam pejgamberi të alehi sallatu o salam, Edhe i bën salamë në sarve, që i ka në lëndruar Des, len e manet, sakrific Thot, i bën salamë në sarve dhe i thush Në të kuptim, në shukovë të halal kur Në qovë se lënduat pejgamberi e ju një gjallat Lëtë mbetet për krahja jonë, te i të njëri mëramt Për pejgamberin a lehi sëratu sëramë Ska qenë kjo marveshe e sadit në pejgamberin, kur desh kjo vjen tjetri, ta është ka dalë se është marveshe dhe të imram të japtan. Me eruit pejgamberin Alehi Salatu Vesera. Andaj, sot, sa është sakrificës e muslimanve me e njofë pejgamberin? Sakrificës e muslimanve me mbrojt pejgamberin Alehi Salatu Vesera me, me moral, me sjelë, me sakrificës, me edukatë, Me tërgu se kështu nga ka mësu pegamberi a.s. a.s. Apo nuk ka gëtëshmi të ndërlëzër asë një ves personal me hjek për me mbrojt pegamberin a.s. Andaj tha men ensari ila Allah Kallën havarijun që ta havarijun tha nëhnu ensaru Allah Ta najna ata që këra me të ndihmu të Allah u Gjallat Gjallat Gjallat Huabra Andaj e se dhe me ku ndihmëtari fes ndihmtar i vërtetës don mekund në rrugën e hawarijinëve, e ansarve, e muhaxhirve duhet me dashni jo me rrecje. Duhet me unitet jo me përçarje. Duhet me mirkuptim, duhet me sakrificë, duhet me dhënje, me ndarje, jo me kooperaci, dhe jo me doshtrëngim, dhe jo me keqpurdim e të tjerat që thotë keq është jo rrallë janë mënyra ku shë muslimanët komunikojnë mes vetëve. Pas kësaj, Zotë gjëllë uala për mësa të thënë Hëllë jësë të ti ura bukë A ka mundësi Zotë jetë Sar e në zënë këtë surët të qyshë Qyshë me thonë nësartë, nësënë nësart, nësart, havarinë A ka mundësi Zotë A ka mundësi Zotë me bukit punë E këto është një mësim tjetë i radhës në të ndërëzën nga kërë rëfimë Allahu Gjellel Gjellelu, a ka mujtë më u shprejnë dryshe bënë fjallët testë të ti, me thonë. A ka mujtë. Kanë thonë havariin, përshemblë me ta i këtë, e ka përmë fjallën testë të ti, në Koran. Isti ta është, a ki mundësi, a mundë është, a, a, a, a mojë bënë të kitë mundë. E ka përmënë Allahu Gjellel ura këtë fjallë. Për një dobi përdu me përmënë, milon tjera dhe këtë. Para kësë i fjale, shumë është interesantë, para kësë i kërkese, Zotë Gjellewala thotë, o idh e u hajtu ilet havarijin, kur une i shpalla havarijinve, jo shpallje si pejgamberve, po i frimzova dhe i udhzova, en aminu bi vë bi resuli, besonin mua dhe në të dërguarin tim, than amen na, ata thanu përgjigjëm, me pregaditë, që me kuptu drejt kërkesën ato mas me të shku menja heq të mendimi i keq po me të orientu në dretim dur se këta njerëz që i ka në thonë Allahut Amenna këta njerëz që i ka thonë Isaut Alisam Nahnu Ensaru Allah Nahena për krasit tu të Allah këta njerëz që në përgjish në gudzan me të shku menja për ta se këta lërga saj dyshuaj në fuqin e Zotë Gjellë Gjellë Luhu Qëka e kemi kuptu? Këna mësën të ndëlozër një mësim të malë që duhet të kemi me zvejt, apëton. Me nëvimi i mirë edhe mirë besimi me sneve. Apo? Dikush ka thonë amena, dikush ka dhonë, e ka dhonë, edhe ka bo, edhe njëherë e ka dhonë testë të ti, që ka mësë i edhe kështu edhe kështu, ja ka na marë po dyshon, apëton. Ja ka na marë për shonë. Ja këna maru dërzu, ja këna maru po ikë E gjithë shysha këna maru E pse nuk pëndrimecën të këna mi dhënë Kaj e kësaj të sëti e e para Si këse kjo Kuranit Që i kjo më rëndësijam Ku om i rëbësimi Andaj të ndërozër Sa të fatë kjecësht Shumë gatri të muslimanve Për shkak të munges Zëhtimi i rëbësimi letë po manipulon nga qarqet saktuara që të këthejn kunder djetarve dhe haqëllarve atët. Apo? Duke mos shiku atë historikën e gjatë të punve, të angajime, që gjitha vepër dëshmi e sinceritetit mi afton me një një njërdi kun apë shes po folin, apë shes sa në kurgja, apë shes bonën kurgja. Apo? Këta djaj të ndryshëm që nëzitin kurën djetarve për me i marë me i dik dikun tjetër, fatë kjecështë përshka këtë munges e qëtimësimi pëjadalin me disa e me disa aftën. Pëjadalin e për përë. Përëndaj, këmë e pas halas të rovë kjo metë. Halak e në mërinë në gjarët dryshme. Nëse nuk jemë të imunizuar me qitë nësim, s'ka imunitet. Letë dikush, povëlla, po gëtë. Apo letë dikush t'alkun krytë, se po gëtë, povëlla, ulemaja pas kanë shu, hoqë alartë e pas kanë shqitë. Letë t'alkun kry Dje që nëse i kje pështu kësajra dhe Qpejt ka marë tjetër edhe E ati ki me konë një për atyine që Ki mu dje këdikon, fatketësysht Në eksperimentet e dikuj tjetër Kundër Kundër djetar dhe haqëllarve të uatë Në i kujdes Kujdes atër Pak ma shumë mirë besim Pak ma shumë konsiderat Pak ma te për mirë njohje Për gjithë kanë me zneve duke filluar nga kategoria më e rëndësishme që e kejmë mas pejgamberve nës kemë o Rasurë Allah nës kemë o pejgamberve zë mu dekë ka në e kena në vend pejgamberit alisam të rashgjimtarët të tine, ulemat sët ata që po dëmë e kohë në dimtarët e fez në dimtarët e fez në formë që shpo ju pëlqenë, që shpo dojnë ku po këtë dozën masumëti te që e kategorija tëmë nga se këten fakturit stabilitetit këta demaskujnë të këtilet e ata nuk dojnë mu demasku andë në emër të filmave e nxarjeve, e pomjeve e lën e fjallve që atyri së që kushtën se kanë dërët ata u metin mu djeg ndërso u lemat mëndojnë larg zdojnë me i shkatru u met në pejgamberit sallallahu sallem ndër është të këjere qëka ka me thonë qëka ka me bo këjera aftën edhe vjen njeri apë të në thatë dhe i dje e po, probleme ka pasë me lonë një gjunat madhë, më stazis ka shumë elhamdila që u këthy elhamdila që ka ardë, zote e forcoft mi po shumë qpejt për marrin drejt me kontestu guzimin e dikujt e heroizm e dikujt e tërnin e dikujt, shumë qpejt për din me dalu kush për e dën hakun, kush për e dën hakun qpejt diqysh dikujt i kam vitë dekada me kuptu edhe në dije, në në Me dy faqe në internet edhe me dy posimi në Facebook pa e kuptan ka është haku ka o batili Flamur i kujt është i haku të i kujt është i batili, shumë qpejt e këpun Po përsa ka nëndjetarët kush hinë qpejt, del qpejt avta Se së, së nalët për i shpejtsit ma dhe hygjym këtu e del pjasë të tjera sa tja ma të një Kojtë njës ka dale, ka dale Mas falë për njerës që Zoti Gjellora i ka bëg kujtësarë të umejt të vërë ndaj kjo është imunizim i rëndësishëm. Shikat para ngjarjes, para së mekanizka ka lyp, po i livdon Allahu xhelal wela, për me spregadit rrujë këta që kanë lyp e kanë kuptim tjetër me më vonë mërvesh. Amma mënyra që ata e kanë lyp, mos ta çën menden ti me kujtu se këta. Se këta burra kanë sakrifikuar. Këta burra janë çu kur kurse kër ka përkrojson ata këta, këta e përsekutojnë, këta e njek tash ti përni shpreje, për një çndrym Caktum që ka pas arsye që ai e tregon më vonë këtë kimia ja çu poshta. Wa idh uhaytu lil hawariyin. Allahu Ta'ala, uni kum shpall hawarinë an amenu bi basarin mu wa bi rasuli basarin mu ndërkuarden. Than amenna mehera. U berjejen andai ash kjo ni ni ni ni kredit i mjaftuheshum që pak ma ka dalë burra. Pak manri sho burra. Andai ka thon Hasan al-Basri rahimuhullah të ndërlozur ka thon djetarët e nuhatin problemin fitnën të lashëm hala pa largosh ato janë thot po vjen era po vjen era të lashë anërzën tu knoç u knaçum u, u gzuam ajo era të ora Allahu kurkoshi si beson e ata taniçi ngonto lut kur ty vënë era valla mire paska pas atë e kur thoi kë aj po vjen era do të kauni smut to kam shël hunt jo sjetuni mirë ti apo e lloj lloj e lloj lloj apo këtu më ro rëndaj të ndrër kujdes taruhem gjuën, taruhem vetë vetër më te për mirë besim më te për mirë kuptim më te për arsuetim e më pak më pak, shumë më pak gjykim e më pak kontestim e më pak huti nga se shi duhet këti ometit me, me a kontestu ulemat nuk i duhet këti ometit me, me a fut në huti se balasht në huti, balasht në njegulli na duhet me kontribu për qartësi Në botë është thoshtë na ka mësua Allahu xhallahu te pejgamberi alayhi salatu wa salam. Prandaj mendimi i mirë mes këtyre kategorive, mendimi i mirë mes stilit të teatrit pas muslimanëve, do të ka ardhur një nxënës i Imam Shafiut, më e vizituë Imam Shafiun, u konsumut. Edhe i tha "Ka wallahu dha'faka ya Imam". A ikuoni dapt e ka ligzmunja Ta forcoftë Allahut dopsin, tha A i kishë përshëtim këtë ki do, ki dopsin që i këki Ta këtheftë Allahut në fuqi Tha leu këwa dhafi le ehlekeni Me mashtu edhe paku në desa Dhe su në baj Vë Allahi tha se pata këta Të tjetërën e pata Imam Shafiwë tha Edhe me më shajt Apo Kom ku e gjoj pëse e ki bo këtë pun Mos ki gale se në shkoj mene atje Po për të mësoj që shme thonë Dhe që Jo pëse Një kundë dhe gaj pozicion thë hatta in sebebdeni edhe me mëshajt kisha me a gjithë ka me që ua pëton që të sjetë të unë aj, i, i, i, i sotit këna bëja ge për para dësana që e diën e këmë thu ti a ki qëf me dekun a me me gjallu në pëton e që shtojnë kun që tajnë në nësarët rëndaj mirë kuptim me zbashardve me zbashardve ma te për mirë kuptim ju në dështaj një diqka dhe me jatë një qënmi dilema dëshime ka da i lo do të bëjegi shumë do të bëjegi shumë olazimë më ndodhë që me akëntesu dikujtë besimin, moralin, nderin këtë halë nuk ka bashkështu kalaj që ka sot përventive e në vendos 4 dëshmitar duke e pa, duke e ndodhë akti, që ata mune me shku të gjikac me dhonë, kjo filoni ka bo me filon në dhonë, paramenoja 4 vetë Laj, nuk, nuk, nuk nuk largot letë do Dhe më dhonë titulli ndirit e i moral për dikujt, qa qka loja? Andaj, ma të e për ma shumë frena duhet, ma shumë ma pak gazë, frena ma pak, ma shumë, se të, është kuha e frenimit, është kuha e frenimit, se nuk po din ku ki mu për plasë, është migull e madhe, migull, qka bënë, shoferi mirë, se se jep gazët, që a të somarë veshur e mikrokerët, a po, e, e shbe nga dhonë, pëse? Se s'dinë qka m Nga dalësimi shpecis, jam mundësën me pa për para. Jam mundësën me pa për para. Andaj, këtë e këtë qarta, po, tjetë u pa 200 km për para. Këtë është e mira. Jo, Allah, shumë është e migullume, vallaj, shumë është e migullume. E natë migull, e edhe s'ki lehet kjerit, edhe për grani që norë, shumë u gëdëzimë matë, së so, të s'ki lehet, nuk, nuk e marë, nuk e marë certifikim për djetarës e t'i bërë me volë. Pa lehet po flatë. Tje hinë komunikacionin e dietarët paleje Paleje hinë dinë me voltit Këjk i lehen, kusht ka ciktifiku Ka hajtje hi me të halal, plës mjegull edhe përpimshon për për gazë A, tashu bot teper, u botë shumë tashkebun Andaj kuides Kuides ma pak ma pak gazë, ma shumë frenim ma shumë mirë besim ma shumë mirë koptim mes hë gjallaro dhe gjemotit ndy onët, ndy onët Jo veç një në anë, jësë është këni rukë, një kështë, djë anë shë kërë rukë. Mirë kuptim me zveti, si musliman. Mirë kuptim me zbashardve me zveti. Ma shumir kuptim, ma shumir besim. Nga se, ka thënë pejgamberin, sallallahu al-sallem, mëste braktis besimtari një besimtara, përshkak një të mitët që e ka. Nga se nësës i pëlqen një anë, ka anë që i pëlqenë çunë kon të tjera që jam unë ksoj napto. Andaj kjo është ajo që më thon Zoti Gjël Lewala dhe kjo është ajo që Zoti Gjël Lewala në këtë rritje na ka mësuar. El yeshati rubuke, a komunzi Zoti i tapa. Andaj kur flasim të ndërlozor për çka do të qofë që flasim, duhet që gjithu në takimin të para syj gjendjen, rrethonat e këtyre rrat. Para se me kanu pikë sepikën tjetër të fundit të veçuar një gjë do më thonë. Kuranit ka zbrit dhe është i ruajton. Mirë po djetarët nga sebebet e ruajtje se Kuranit kanë përsa këtu dhe kanë, jo nga vetë vetja, po nga vetë Kuranit, kanë zirë shkenca, s'po them informata, shkenca, se qëla në vetë i shkencë çun ulumul quran, ju'ilmu jo al-quran ulumul quran, shkencat e Kuranit. Jo shkenca e Kuranit, shkencat, për më tepër. Sa sot në jetë. Për më eroj interpretimin e këtij Kuranit mos më mëron dur gjithkujt. Kam përmend rregullën. Një prej një prej elementeve të rëndësishme me e kuptuar drejt ajetin dhe me e komentuar çu është ka shkens e sbëbën nëzul. Apo? Arsyet, shkacet e zbritjes, shumë dihmojnë me kuptu a jetin, shumë. Shkita, fjale Allahot, u amen asdeku minë Allahi kila, kush e flet dëvërtit më mirë së Allahu, kush shprejt më qartë së Allahu, kush formulen më mirë së Allahu, me gjithatë ka mundësi, këthejjen rëthona, këthejjen situatë ku e ka thonë, e kuptanë më mirë. E së duhet fjallë të rëshina jahuqim, në është a këna kabu në formulim, në është anë situatë sa këtu me qështu i në shpri, po në tjetër së si këna shpri, a nuk duhet na me pasë, edhe na, se bepe, edhe rëthona të thënje së fjallës dhe qëndrimit për mi adhonë kohin e dur, ndaj gjithë mund kërdo me komendu t në qatë situatë, për ndryshë, mundës me ka bua, mundës me ka bua, si kurse, njëri pëjtabeneve, njëri pëjtabeneve i, i tha, njëri pëjashabve, pe të pejgamberit Alehi Isra Tosam, tha, kishëm qenë nën kone, pejgamberit Alehi Isra Tosam, kishëm me qenë ma afer të jepë, subhanallah, i tha, kjo është lëndim për sahabat, pa. kjo është shumë më fendu se për ta, pa, pa i, e thadi si nguti, të shumë konë nga ti, pësa i fëllke kështor? Se ishtë liu mekja, medinja, ishtë tri, ishtë bora atë, tashë fëllke ai pejfladi. Pejfladi është kalaj me folë, letë është me folë, pejpozicione me kurë, së ta merë kërkosh, asë në në në në kërkosh, asë të ke kry, kalaj e ke punë. E hudhefja radiallana ajqë, e ndërgje këtë joj le u lëndua shumë, Dhe unë po për të apërmeni veç një rast me pegamberin sallallahu sallam E të një tikë qëra i shëkon më nga të malarë, ka pëtan E përmeni luft të hendekut Apo, ka qenë fështirë, shumë ka qenë Allah o thotë, vë belegat il kulubu l'hanagjirë nga, nga presoni që tu e kanor zemrat, të leviz Apo, qëka dhe me ndodhë Rathim nga gjitha anët, familjet, ndorë të disa fisëve hebre Që kanë thimë arveshen, pivrajnë, qëka për ndodhë Uria e madhe kisht lidh gurr pejgamberis son ngauria. Perme një situatë vështirë. Edhe pja përmen kët betejë dhe hesht ai thon. Kallaja ta shauton. Hajde në dvac tendeku të kallëzojnë kryshkon ti me pejgamberin alaihi salatu wasallam. Prandaj kthehen pak rrethana, kthehen pak pozit, kthehen pak në përgjësi. Tanim kallaja këti, tani çuçi ka dush, më kthej pak çashtu atë, ndihmon shumë, ndihmon shumë për më me vlerësu edhe me thonë, qëndrime, ose me gjyku, një mënë shumë me më adit dikuna ma tepërt, një mënë shumë me më adit, se kemënoj me adit shumë një një tjetër tërë, të, kemënoj për mirë një ojë e shumë, kemënoj shumë për, kon, për konsiderat, farenderime, nga se kjo është shtylla dhe baza e feston. Dhe dubija e fundi që du me përmanë të ndërlozër, është se këta bura thanë, Në po kemë dëshirë që të nga qëtësot zemëra burë A kjo për dëshimit? Jo, po Si kurse Ibrahim e lesam Tha, eri një kejfe të hilme u ta Në të regazët qëshin gjallë dhejkën Tha, fila të u minë, ashtu të besua E dintë Allah gjallë dhe uala Po, me në ka dhuj, Ibrahim i përgjizin edhe kur ka dhejkë aftën Së në këshumë thonë, asë pësër një prejime zama? Apo? E Allah e ka vetë me neve, me nehegë vëzveset atë. Kale, bële, sa gjithësësi, unekin lijatë me inë në kalbi. Tha, tëmë, qëtësot zemra, fa, të ndërlozër. Gjithë monë besimtarët kanë nevoj për ripërtirët besimit të për për doza që japin fresik të imani, këti besimit. Veçanërështë, në kohëra të turbullimeve, përthillimeve, vështirsive, sprovave ka nevojë me dhon shumë shumë dozë vetëvete të optimizmit, të bindjes. Shukë këta njerëz kanë qenë vështirsi, kanë qenë sprov, kanë qenë të lashë. Këta kanë qenë të bindur, i kanë besuar shta në sam. Mir po allje sofr për qilli bëj akë i kish forcuar, i kish ia motiv. Prandaj sot po shoqë kur po ndodh një sprovë të lashë Së si kurse patëm ata, nuk është të fundit, asë e para, i po utërëndit e tërbota nga të përme të të mërshme të krimineleve që ka kanë bënë halëbë, të fmive, të grave, viktime që oloj firme me qenë, është dashme e bo plus 30 letë atje, nësa statumet nuk bënë, bon, e le më që në gjarje e vërtet, në lojme për cilë dhe. Dhe përme që është muslimant për cilë në to, gjithë mund të rëzmetime shgënyjse, dhe të rëzmetime dekurajuse, pasaj gjuh, e, e, e, e, e, e, e mlefit, e, e, e, e malkimit, e kështë më rofërë. Havarin nuk ishin kështë, apëton. Apo? Kërkanin, kërkanin edhe një sofor që u akthen optimizmin, apëton. Përëndaj, asë kabrin këtë dunje, o lasë një, apëton. Asë ka dikun musliman që i kam punë, mire që ata me i qitë pak ma qpesha, Aska dykon musliman që kontribojnë, kanë sukses e që ata me qitë pak ma qëper, sa ata të frimë për Tokja. Asbana e pak që që qështu me qitë ka pak. Asbana? Po, këtu ka luft, po ka dovene që ju me ka mëzuhë që krejt qështu edhe ata që jenë bërë mirqenje, edhe atyre po e bojë tjeta si me konë luft. Pegambiri, sallallat samë të nërozër, në ashtë një rëthon, në ashtë situatë, Nuk le janë të kur që në gjarja me marë kahjen i o duhun afton. Parëmënda një luft në hendiku, që ato që e përmenë këmë dhe i fjafton, dhe shtiru konë balë, shtiru konë shumë, parëmëndaja, le që ka qenë rëthim, rëthim nga gjithë të anët, krejt fisit arabe, kanë bobe, që s'kanë mu këthy pa Evrape i gamberi nësasë, s'kanë mu këthy. Balë mu, është herë e fundë që na kena përën me Para mëno. Kan cin për mi 100 mijë vjet. Para mëno, e ka rrethuar me dinën. Termostati e me kalars. Do sa pejgamberi sa sallam ska pos bukë me ngon at kofën. Para mëno, e ka pos barkun, e lidhën me dy gur. Sa çfarë dosh me lidh barkun, do un gadhimbja e madhe pijuria. Para mëno, e mos nas për të gjen në vstitëm brenda Medinës. Lexoj surën Ahzab Edhe kupton çka ka thënë Zoti i Gjallë Ola për kët betejë apo? Egodiste me qelë të ndekun, erdhën te Niguri, shkambi madh, spoçin me e thy, me qelat atë istikomen e madh që pengon ka si të kalimin e arabëve ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Simbas idesë Sulmani al-Falisiut e thërn pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kopin atë çka kanë ato me çka godiste E roku gurin me e thy dhe dhe dhe në shkëndiza, normal, si kurse, kur të rëksh gurin, shkëmbin, do një shkëndiza. Parë më ndoni, një shkëndiza të gurit, këtha Allahu akbar, i pashë palatet e persianve u qëlliruna, pëtan, subhanë Allah, asë pa këna bukë më hongër, në në të rathumë, kësë këna meru të koliben, a i po gjenë shkëndia të gurit, mundësi, shansë një kalzua, pëtan, asë ka në i gurit dikon kur të rëksh çikao është apo? Kta than 18, thanu nuk kanë kun, thonë ka thonë, na kanë rrethu. Jo, jo. Kta lëpun edhe diçka tjetër. Yatme në qalbi. Çet sot zemra than. Jam më kuptuar se elhamdullillah ka hajër. Nuk është, nuk është krejtë ze, nuk është krejtë zymt, nuk është krejt gjak, nuk është krejt fukaralluk. Qatalallahu. Jam më impono një citat. Dikush më thanë se një prek çaja më merrna do të ketë umor me ta. Në problem që e ka, do të ketë paso problem, nuk ka ashtu të vllaut. Dhimshmëria për këtë diçka tjetër. Mirpo, projektet vazhdojnë, vazhdon jeta. Prandaj kur dikush deshti që shtët me kuptu një të më kuptonin ngjarje të mëdha nuk i labu Abubakrit. Apo kur vdeshi pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Çikathomeri me shpatu i ngjemia. Tha veç e një dikush që thotë udek pejgamberi sa me mua ka punë. S'u kemë pranuar ti u dek me pengambë si mosëm. Sa ju shkutu Zoti vet, sikur se Musa sa, kam u kthim as në ujë. Që ashtu Musa është u shku, apo Musa është u shku? O është u shku mas katër, që kaon çështot të shkuaj edhe ai. S'u dek. E Abubakri pyetë ç'është kja. Çfarë foltore tha? Beshta, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhamedi sa është pejgamber. Kanë të khalet në më në kabli hirë rusën E dhe masunin në konë pejgamber E nësa i desë ose vritët, që këni më bojo? Pas ta i vazhdojnë jetët e optimizmet E, e, e, e motivit, e eqës Vazhdojnë, vazhdojnë jetë Udek, eqë Asë që ditë nuk i lamë e vajtu e bubë krejë Lërë më tu tjepër Andaj, eqë Allah Me e në organizun Me njerë e morën vetën asë habët E varasën pejgamberin së asënë Me përsektun halifë nuk nejtë në ta, para mënda a rritën me u organizu asë një o vdith ndërsa vdekja, pegamberës, nëmështë në gjorja meron, që u ka ndodhë ta jom ull edhe jom shgënjim edhe jom lef, edhe jom malkim edhe jom sharje, edhe josene mirë po, optimizëm optimizëm dhe asë një pëtër. mëndim mirë, shpresë, bindje nga se kemru i për bindje sa so, ko ajetë e ushim bindjen Sako ai të çë e ushqen optimizmin, gjej ato ajete, hadithe, jep vullnet vetes për të vazhduar atutë me ecë, ose ralli është nuk është bota e zym që po don dikush më na ka dhënë apo t'on, edhe më na prezantuo. Prandaj fokusimi në onë të mira, fokusimi që jam shpresë, jep motiv, nxit në me punu, nxit mua ngazhu, nxit më po punë të mira, që kjo është e rëndësishme shumë. E jo dikush më thon, dikush më thon qish po mundi me honger, qish po mundi me flet, qish po mundi me bë hata. Kjo s'është fjalor i muslimanëve. Kjo s'është fjalor i havarive. Kjo s'është fjalor i njerëz që kanë qenë drejt pejgamberin Alihi Sallatu Vesselam. Ngase nuk po them inferioritet as ftoft me kon. Jo jo s'është kjo kushtot cuka këçku tu. Po dëmshmëri, po keçare, po do, po këçka kërkot. Mir po po dhe me vazhdu. Po dhe me këçir pundet po tua. Po edhe me ec Po edhe me ndërtu, po edhe me mësu, e kështë të më radhëm. E jo mu shgëny, jo shgënyem. Veç anërështë të ndërëzër, ata që janë studenta, ata që janë ndëzansë. Nësha në mune mu shgëny nga situata, nga mos marja në konsiderata di që është me mirë. Nështë edhe, edhe, edhe mënyra punësimit për shgënyet, me gjithatë. Nuk gudzan mu dërzuopë, nuk gudzan me qenë, asë një rëthanë. A është mëndjesë për krah, nuk guxon me kon. Arsyetim për moment mbaraftë. Ndoshta rinia jon se gëzon për krahën e meritume, as nga shteti, as nga çevëria, as nga kërkosh. Megjithatë, nuk guxon, kjo më jep arsye që më el shukreta. Nuk guxon kjo më jep arsye me marr rrugë tjera. Apo zguzon me kon arsye kukur. Por duhet më e gjithë. Ku është kur thash ku motive? A dhe më quhem më ndërtu e më punu e më angazhu. Përkundër, ndoshta Shumë veprimëve destruktive, shumë veprimëve dekurajuse, me gjithat. Besimtar do të me shikur të ato shkëndijat që dalin nga godita në një shkëmbi, që a tje këshurë. Hamdulillah, ko hajrë. Andaj, shumë është më mërëndësi ka po këshurë, shumë është më mërëndësi ka po këshurë, a ka shkëndijat, a ka rejtë, andaj, më lëni për fond këtë rasnë e përmana. Alio radiallahu anhu ka qenë halife. Ka Pej një venit pak më të lartë. Edhe po e pyët Alijo radiallohen qëshë në pun të bura tje. A, më zvet, më zvet, keqë balë, ma keqë mo, zbohet. Njerëzit, bez zveti mu më zvet, fu kara lëk, eksu. Edhe Alijo shqecu radiallohen, kohën, subhanë Allah. Në majse, kërës të, të smetim, mi po këni meqëm, s'ka marrë vendim, është qecu po, kohën, ka dalëse, ka dalëse, edhe përves të njavën, njavën, njavën e ka thënë tjetër. Çi jomput, elhamdullillah. Mirë jam. Çishnaqon shumë mirë jam atun. Po ecum, po zhvilluam, po shkon punë mirë këtej kundërva. Ai një lot nivani jo. Po at nivanim, po këqënat më asëçi vetë shon edhe ofendojnë edhe vetë mallkujn. Apo, edhe s'ka bujt me marr tjetër percepcion po siç jam atun. Kë kanal më të tjerë që përkundër kësaj, ecin, vazhdojnë. Po andaj, ka të kushtosh ça ashtu apo erdh ki pas, me past për shlimave. Nëse gjithmonë fokusohesh në anën e errtë, fokusohesh në anën të zymtë, në dobësinë, mangësi, ç'i tjetër pastë, do të them vetë haram është konopsë edhe ai bëti dashaj konopsion apo. Kjo çu është të qenë njerëz nikur apo. Kush qyyr vetë ka? Ha qyyr di kështu, amdulillah. Qish ka muit me kon, çu kon, po eço. Mud na më shpejt, po koham na duhet muit me duhet të angazhim këta tetë fjalor kë ka. Andaj besimtorë qyyr ka shkëndijat Edhe kjo i ka hana, e kjo ka dielli, e syr ka terr, japun. Madje kur ka terr e gjon dikon me edhe një një çiri me buvëti, me buvëti dritë, japun. Nuk jeton me kushte, nuk jo, po edhe isha kon me papost babën këtu, me me papost se ki. Çfarë më bota as? Apo pejgamberi sallallam vazhdoi se pata as babën, as babgjishën, as ogjën, kurgon se pat. Edhe ec. Eco ets llo. Vazdo. Nëse kusht përpjekat zoti kombeniuva. Kush, kush munduot Allahu xhallahu ala ka më dhon hajr. Prandaj më pak më pak zhgënjim, hiç zhgënjim. Më tepër optimizëm, më tepër buxhiëshje, më tepër disponim, më tepër angazhim, më tepër motiv, më tepër vullnet. Nëse kështu havarieret kur e paon se po ju zbihet këon thon, në sofër bëgjën ek ashtëpi punë atë. Na kish kfjell pak në sofë. Se mu ai sa do të çur sofër me mesania. Ata e arsjetun E këtë arsjetim e këtë dialek Duhet mellon për desh në arshëm Mirë po e rëndës shmërkja Në thot, ata e kërkuan Në situatë të duor E kërkuan për motiv për shpresë andaj Gjijat e ku është kësështë Pegamberi Sosalmi tha të ndrëzër A gjithë vetë Ja am, o agja e am Një fjallë thuje veç një thuje Të kapi për të jemë një këja e ma përton Kje e tu po, më zvet kje e jep me një shkëndi, një shpres me kapi për ta i thëmë Allah, fali aja për po që që që fali aja, fali aja për ta apo? gjojnë i shpres, gjojnë i të mirë të vlojtë në qatë i kape e ju, sigur se i cekën më herëtë Allah Gjellona i mbush zemët me shpresë, optimizëm e mëndinë të mirë për Allah më fillimisht e pasaj për një të rritë e boftë Allah Gjellona me vullnet e me ambicjet në alta që angazhojnë e pë të gjitha përpikë për, për dekorim apo zgjonim ecën përpara vazhdojnë ngritën ndërtojnë çështinë vetë vendin e vetë vend, si e e mbrojnë fenë vetë vendin e këtë çka duhet me optimizëm sikur se i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo është dyshomsime për këtë ngjarje që filluam sonte do të vazhdojmë inshallah në, në takimin e ardhshëm zoti juroj të jesh khỏe ose allahumma muhammedin wa alla alihi wa sahbihi sallallahu alaihi taslimin katheer